Eleccions municipals 2011. Entrevista amb els candidats. El PSC de Tiana s'ha proposat fer del municipi un lloc on viure, gaudir i treballar. Ho fan amb un lema sumat per Tiana i en una campanya marcada pel canvi de candidat. I és que després que Ferran Vallespinós decidís deixar la primera línia de la política municipal, Esther Pujol encapçala el projecte socialista de la vila en aquestes eleccions municipals. Esther Pujol, benvinguda. Hola. Què és el que sumen els socialistes tianencs en aquesta campanya electoral? Bé, a veure, jo crec que sumem una, una trajectòria d'expertesa política importantíssima amb un llegat importantíssim de 12 anys de desplegament, de creixement, de serveis, d'equipaments eh, i de millor ajustament econòmic aquí per la nostra vila. Això per una banda, per altra banda sumem de nou una, un equip, un equip nou, un equip renovat, un equip més dinàmic, ara fruit de moltíssimes sensibilitats Uh, del poble, tant d'entitats com de, de barris, de zones de tiana diferents. Sumem il·lusió, sumem futur. Jo crec que fonamentalment sumem molt futur. I en aquesta cursa electoral sembla que els partits polítics estan tenint una mica de por a l'hora de fer promeses doncs, perquè després no es puguin complir per qüestions econòmiques, però doncs, dins d'un tríptic que el PSC ha anat eh, repartint eh, doncs, plantegen 10 compromisos per Tiana. Sí, efectivament. El que passa que si mireu amb detall el tríptic o si bé consulteu el programa electoral que, que s'està ja repartint en el municipi i que el teniu a disposició a través de les xarxes socials, els webs del PSC, de Tiana, de el Facebook, etc. Veureu que és un programa electoral eh, de poca inversió pública en tant en quant jo crec que més capó el que som el que som tots, tots els grups polítics i el meu també, evidentment, eh, són molt cautelosos i prudents en el moment de prometre grans inversions. De fet, de les grans inversions amb equipaments pràcticament estan, estan, estan desenvolupades i el nostre és un programa de molta dedicació, de molt treball, de molta imaginació, de molta cooperació, de molta complicitat i de molt, molt impulsador de nous projectes, de petits projectes que poden sumar justament un gran projecte. Doncs comencem a desgranar una mica aquests projectes que proposa el PCC i un d'ells en l'àmbit econòmic doncs, desenvolupar una marca Tiana. Què vol dir això? Sí, a veure, nosaltres creiem que Tiana té una, té una sèrie d'oportunitats té una sèrie d'oportunitats que no estan desenvolupades i que no estan ni tan sols algun dels casos identificades i que s'han deixat passar de llarg. És el tema, per exemple, del cas de la vinya, és el tema de determinats productes que estan elaborant els comerços, és el tema d'haver treballat pràcticament d'esquenes amb la Fundació Pere Terrés, que no deixem, no oblidem que hi ha unes 60.000 per per, per noctacions a l'any, amb la qual cosa eh, passa moltíssima gent per la Pere Terrés i amb la qual cosa doncs, hi ha una sèrie d'oportunitats que Tiana pot liderar sens dubte. Eh, què vol dir fer una marca Tiana? Fer una marca Tiana no vol dir fer un segel de qualitat de, dels productes, ni molt menys, que pot arribar a ser una, un, un segel de qualitat. Una marca Tiana és una emoció, és una tendència, és una manera de fer les coses, és una manera de passar l'oci aquí Tiana, és una manera de eh, sentir emocions per Tiana, és una, man una manera de liderar projectes, de, de consumir, de gaudir de treballar a Tiana, però sobretot amb els recursos que té Tiana, amb el talent que té Tiana, amb la, tot aquest talent dels nostres creadors eh, que n'hi ha moltíssim, hi ha molts professionals liberals, hi han productes, hi han les runes de Sant Romà, hi ha una sèrie de recursos que no s'han aprofitat mai i que s'han d'articular, s'han d'aprofitar, s'han de triangulitzar per treure un profit eh, econòmic, un profit cultural, un profit turístic, un, en definitiva, un profit generador de riquesa a Tiana. I dins d'aquests nous projectes també ens hem d'aturar uh, amb, amb un altre eslògan o un altre projecte que porta un nom desagat com és Mas Timotiana. En què consisteix o com Mas tiraria endavant? Perdona, t'intes, Patricia. Mas Timotiana és un altre ah, dels sí, projectes sí. Que, que voleu impulsar. Sí, a veure, Mas Timotiana és una, és una campanya de pedagogia de sensibilització de cara a la ciutadania que està dirigida uh, justament a informar a la ciutadania que... Uh, que ha realitzat un comportament no cívic per dir-ho d'una manera i a més al mateix temps comunicar-li el cos que li suposen a l'Ajuntament eh, minimitzar aquest comportament no cívic. Per exemple la recollida de les ho diré molt senzillament, de les caques dels gossos uh -huh. vale? que és una que tenim moltes bèsties nosaltres aquí Tiana som molt animalaris justament uh -huh. i, i hi ha encara moltes persones que no recullen doncs, quan, quan acaben. Eh, bé, això té un cost, això és evident que té un cost i al mateix temps doncs molesten a les persones que, que són passejants, molesta que les persones amb discapacitats, que en alguns casos doncs, no veuen la, la porqueria en si, aleshores es tractaria, si més no, de, de, de remarcar aquest incivisme a través d'una senyal, d'una senyal simbòlica, i informar del cos que suposa traslladant allà doncs, una brigada o un equip municipal per fer una neteja extraordinària d'aquella vorera perquè està bruta és un exemple. I, I precisament amb aquest treball en l'àmbit més proper, diguem, està tot un desenvolupament d'un concepte de barris, barris actius, mm. Mm, amb tot Tiana doncs concretament s'han desenvolupat moltes àrees en les quals eh, hi ha aquella paraula de, de poble dormitori, no? Sí. Que, que suposo que hi ha la por. Sí, a veure, a Tiana sempre s'ha dit que és un poble dormitori, malgrat al llarg d'aquests quatre anys hi ha hagut algun grup polític que sempre ha dit que feia de Tiana un poble cohesionat, la veritat és que encara no s'ha fet un poble cohesionat. Tenen que haver-hi una sèrie de condicions perquè els pobles siguin cohesionats entre elles que no solament s'hagi de viure, també gaudir i sobretot treballar Per votar l'Ajuntament té que posar aquelles condicions l'Ajuntament i la resta d'administracions públiques però sobretot liderat per l'Ajuntament de Tiana, té que posar aquelles condicions necessàries perquè puguem viure perquè puguin gaudir i perquè puguem treballar i no ens haguem de desplaçar per votatant a altres tipus d'altres localitats com pot ser Barcelona com pot ser Badalona, com pot ser Mataró o més lluny fins i tot o com pot ser en el Vallès no? en el moment en què generem les condicions necessàries per poder treballar és serà en el moment en què no marxarem i començarem a deixar de ser poble dormitori i a partir aquí es despleguen un seguit de petites estratègies, tàctiques, etc fins i tot per aconseguir més cohesió. Eh, com, com podrien ser pues podrien ser el que també figurem en el, el contemplem en el programa. Per exemple el cas d'una guia de benvinguda, de tal manera que quan una, una, una nova unitat familiar, una persona arriba a Kitiana, s a i Kitiana rerà automàticament doncs, una guia de benvinguda eh, per part del, de l'equip de govern, en aquest, una carta de, en aquest cas seria de l'alcaldesa Uh -huh. eh, en el qual li dona benvingudes benvinguda posa a la seva disposició i ha acompanyat d'una guia de serveis amb els autobusos, amb els horaris d'autobusos dels hospitals, del CAP, del comerç de Tiana etc. Hi ha altres estratègies un apadronament de, de comerç respecte a persones nouvingudes descentralitzar actes festius a la resta de zones i no concentrar-ho tot, exclusivament tot al programari festiu de la festa major per dir alguna cosa, el que seria el centre de, el centre de la vila eh, hi ha molts espais que es poden reinventar, que pertanyen fora del centre Vila pròpia mental i que, i que podrien ser i que podrien aconseguir doncs, una, un sentiment de cohesió i podrien aconseguir un sentiment de, vale, soc d'aquest barri, soc de Can Gayetà, però soc també de Tiana i viceversa, si no realment al centre Vila estem d'esquenes per notar a la resta de barris, com podria ser la Virreina, Can Gallatau o els vessants, per posar un exemple. De fet, en el programa plantegen un treball particular per cada barri, un treball individualitzat, no ho podríem sí. dir? Sí, nosaltres plantegem, treballs a... nosaltres plantegem un pla de, un pla de manteniment d'espai públic, de cura de l'espai públic, de les voreres, dels equipaments, fins i tot de... del desplegament d'una associació de veïns, d'un local d'associació de veïns, en el cas que es caiguin, que sigui possible per cada un dels barris. És a dir, cada barri tindrà el seu propi pla, que serà consensuat, a més de motocort, amb el veïnat, i a més tindran fins i tot un referent tècnic i polític del barri, de tal manera que quan passi alguna cosa en aquell barri hi ha una mina que està vessant aigua, per exemple, o ja o s'està desprenguent una paret determinada d'un de, mur determinat d'una paret, o bé les branques d'un arbre han caigut sobre una casa, que, per exemple, això passa molt sovint en els vessants que es trenquen sovint, doncs eh, el veí o la veïna en qüestió sabrà perfectament a quin responsable tècnic tocar de l'Ajuntament i a quin responsable polític trucar de l'Ajuntament. Vindria a ser com una espècie de figura de regidament o regidora de districte sense haver-hi districtes a Tiana. Això per, això per una banda, amb la qual cosa creiem que eh, ens permetrà, sobretot, focalitzar les urgències d'una manera doncs, eh, més eficient i més ràpida a cada un dels barris de Tiana. I precisament parlem de barris, doncs ens interessa saber la seva visió, la seva política d'urbanisme, doncs per al desenvolupament que presenten en el poble de Tiana, tenint en compte que quan parlem de barris, doncs alguns s'espanten perquè pensen que Tiana ja s'ha fet massa gran. Sí. A veure, nosaltres el que pretenem és mantenir escala, mantenir Tiana a escala de poble. Això ho vam dir ja dintre del que era el primer quadríptic que vam enviar a les Llarg, el que es titulava el Tiana, que tots els veïns i veïnes de Tiana li deien el Tiana, on plantejàvem 10 més una iniciatives per fer de Tiana un poble per viure, treballar i gaudir, i en aquí ho manifestàvem ja d'una manera immediata. Tiana, escala de poble. Volem que Tiana continuï escala de poble. Sí més no, de totes maneres, eh, estan per desplegar una sèrie de plans parcials que ja estan aprovats, i que ja estan a més aprovats d'ençà d'aquest govern anteriors i anteriors. Vale. amb la qual cosa Tiana té un sostre, té un sostre per, de número d'habitants actualment estem a 7.900 eh, i té un sostre aproximadament d'uns 10.000 11.000 habitants és a dir, aquest seria el tope que Tiana podria arribar amb el desplegament dels plans parcials és una incògnita el desplegament dels plans parcials que seria, seria Can Nolis, Can Mates els vessants dos. la creu del terme també està parada però aquest ja se suposa que aquesta s'hauria de desplegar en breu, en breu temps eh, això pot durar anys el que sí que hem d'estar molt amatents és que el desplegament d'aquests plans parcials sigui, es faci uns criteris de disciplina urbanística molt rigorosa, que impacti el menys possible amb els recursos i amb, el, i amb, i amb la sostenibilitat mediambiental eh, i paisatgística això per una banda i el que també s'ha de fer eh, moltíssim és estar molt amatent a que l'àrea metropolitana de Barcelona justament no col·loqui un sostre de número d'habitants eh, superior a Tiana. Nosaltres per a nostra banda, eh, farem tot el possible i estarem amb atents que això no sigui així. És a dir, d'acord, estan aprovats una sèrie de plans parcials, els revisaríem si fóra necessari eh, per donar eh, habitatge públic, els eh, revisaríem, sobretot perquè es compleixi moltíssim la disciplina urbanística, de control de control dels de, de, de, plans amb condicions de, del que es diu del que es diu permacultura, amb harmonia, a més de met ambiental, paisatgística i sostenible. Per tant el PSC també té un compromís amb l'entorn natural Totalment, totalment. Compromís amb l'entorn natural, compromís sobretot amb aquells símbols, amb el patrimoni paisatgístic. Nosaltres volem fer una, un inventari de patrimoni paisatgístic. Trobem que, que és tremendo que vagin desapareixent doncs les basses, les escales de l'església, etc. Jo concretament em vaig fer la fotografia, de la, la major part de les fotografies de la nostra campanya estan fetes a l'alegria perquè suposem que l'alegria, òbviament, ens encadenaríem a l'alegria, no?, perquè no desaparegués. Sí, sí, patrimoni, cura de l'espai natural, paisatgístic, però fer a més d'això un patrimoni, és a dir fer a més d'això un element, un element justament de l'espai natural, també de generació d'oci, d'ocupació i de riquesa. I a més ho volem fer des de baix. És a dir que siguin la pròpia gent de Tiana, les pròpies persones de Tiana que utilitzen camins, que utilitzen rutes, que crear unes xarxes socials, que justament vagin construint eh, quins són els millors itineraris per passejar, per anar a muntambar i per fer excursions, etc. Ara es fa d'una manera d'avançar de, de, de marges, per exemple, uh -huh. però hi ha moltíssimes persones a Tiana que estan incloses dintre de xarxes socials i que poden ser creadores d'itineraris de camins i d'un entorn d'oci des, de des de baix, des de la societat, que decideixin ells quins són els camins més adients per, per fer excursions i per disfrutar de la muntanya que tenim. Doncs parlem de xarxes socials ara, però parlem de xarxes socials en aquest cas d'internet, perquè una de les propostes també doncs, que estan apuntant molt tots els partits polítics sí. és la millora del servei d'internet aquí a, a Tiana i també forma part del programa de govern dels socialistes. Què pensen fer en aquest sentit? Bé, a veure, nosaltres eh, nosaltres plantegem, nosaltres potser som una mica més ambiciosos des del punt de vista, des de dos punts de vista. Un punt de vista és que nosaltres de, des de fa uns tres mesos hem estat treballant amb Movistar a, amb Movistar i amb una altra empresa privada eh, per veure quines eren les limitacions, fins i tot hem treballat ja amb la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació de Barcelona i amb la CETSI, justament per veure quines eren les limitacions que Tiana pateix a nivell de capacitat d'internet i de xarxes. I Tiana és que pateix, perquè en tant en quant li, eh, li ve la radiofreqüència del nòdul de la morera i és una, i és una limitació per, per Diana. Nosaltres ja tenim pressupostat que és el que s'hauria de fer per tant ho hem pogut posar en el compromís perquè ens comprometem justament i quins serien les passes a realitzar i ja tenim la negociació feta fins i tot amb els operadors i amb les, amb les administracions públiques per tant en aquest sentit hem sigut com una mica més ambiciosos perquè ja ho venim treballant i potser també hem sigut una mica més ambiciosos perquè no solament diem banda ampla a tot el poble sinó que nosaltres a més plantegem un projecte de Smart vila que se li diu que és un poble intel·ligent què vol dir ser un poble intel·ligent? vol dir tenir l'ampliació de la banda ampla això sens dubte per tot i a través a, a través d'un enllaç de radiofreqüència, la creació de servei públic Wifi, a espais públics, etc, el que seria la administració l'administració electrònica, sobretot molt important Open data, l'obertura de dades de l'administració per tal que la ciutadania pugui saber. En tot moment, què està passant al seu voltant si es connecta, si es connecta a la xarxa si es connecta amb un iPhone, si es connecta amb un dispositiu mòbil. Eh, quines dades són les que voldríem obrir d'entrada? Voldríem obrir d'entrada eh, és a dir donar als, a la ciutadania de Tiana informació sobre l'estat del trànsit per saber per on han de sortir o entrar per Tiana etc i tot. Uh -huh. rodalies, informació també de rem ferro rodalia, autobusos, els autobusos per baixar un gat, per baixar Badalona i sobretot sobretot eh, la disponibilitat pressupostària, de la disponibilitat pressupostària del nostre Ajuntament. I, i hi ha un quart element molt interessant a, a través del poble intel·ligent que se li diu, de l'Esmart Vila, de, de Tiana Smart Vila, Tiana Vila intel·ligent, que és justament la reducció de les despeses de subministraments, la despesa pública de subministrament amb llum amb aigua i pràcticament amb llum i amb aigua ah, i amb servei de neteges, em deixava aquest darrer, amb servei de neteges amb una reducció d'un 15% a través de les tecnologies de la informació. És a través de petites col·locacions de sensors de dispositius en els covells d'escombraries, en les fanals, amb, amb una sèrie d'elements de, de, de, de, de crítics, per dir d'una manera, que fan estalviar llums en l'Ajuntament, que fan estalviar aigua en l'Ajuntament, que fan estalviar el, la distribució i l'organització del servei de neteja de residus, de, de la recollida de la recollida selectiva i la no selectiva. Eh, trobem que això és interessantíssim perquè sabem que hi ha alguns equipaments per exemple, d'aquí de, de l'Ajuntament eh, o serveis municipals que es queden amb les llums senseses durant tota la nit, pel que sigui per les raons que sigui. Doncs a, a través de les tecnologies de la informació, pum, es detecta, s'apaga el llum i arriben fins i tot a, de, a un estalvi d'un 15% que no és menor. Parlem d'altres serveis, un que ha mencionat ara mateix amb el tema del transport públic, sí. eh, també un tema molt important eh, pels ciutadans de Tiana. Quines són les propostes socialistes? Bé, a veure, les propostes socialistes passen pràcticament per una negociació amb l'empresa concessionària del transport públic, en el qual nosaltres voldríem augmentar una freqüència de transport públic amb, amb hora punta, i sobretot que fos una llançadera molt directa cap a Montgat, cap a l'estació de Montgat i cap al centre de Badalona, a peu de metro per entendre'ns Això d'entrada i sobretot seria molt interessant també que els grans aquests autobusos que ets passen aquí per la vila que són autobusos molt grans que la major part de les ocasions fins i tot a hores puntes van, van buits o van, o van força buits, eh, poguessin ser minibusos com autobusos d'aquests petits Creiem que l'impacte també seria menor i cada més també seria, doncs, més seria més més eficient per la pròpia, per la pròpia empresa. Eh, això d'entrada. Hi ha una tercera mesura que no és menor, eh, però que ha estat força demandada per part de tianencs i tianenques, que seria la possibilitat de pujar bicicletes, de, les bicicletes, bicicletes normals, de muntanya, de passeig, etc en l'autobús, almenys durant els caps de setmana, de tal manera que es pogués desplaçar, de, de tal manera que una persona doncs, dels vessants agafa el T, més en baix amb un gat, i després es posa a passejar, per, posa a passejar pel passeig marítim uh -huh. i la pujada també, sense necessitat, per tant, d'agafar el cotxe. I finalment hi hauria el sistema de cotxe compartit de, de cotxe compartit que ens agradaria dinamitzar-lo força a través del web de l'Ajuntament a través de les xarxes socials, etc. És a dir, fer-lo més proper per contemplar-lo. Aquestes serien pràcticament les, les, les mesures. Negociació amb l'empresa, augmentar la freqüència, però amb hores punta amb un gat, l'estació de Montgat i, en, i al peu de metro de l'estació de Badalona, intentar reduir els autobusos grans, reduir-los petits, no reduir-los els autobusos, sinó agafar el model de vehicle mm -hmm. més petit i sobretot de, pues, pujar i baixar en bicicletes i tot, eh, perquè ens permetria, ens permetria utilitzar un, un transport alternatiu i el cotxe compartit. Anem a parlar també de cultura. Un altre tema important per ti, En aquest cas ens podem aturar, entre altres coses, a la sala Albèny, perquè proposen un, donc, que el teatre tingui una programació estable. Això en aquests temps d'austeritat eh, pot, pot ser viable? A veure... Això segons el que l'Ajuntament aposti al seu model pel seu model, de, pel seu model de, de poble, entre altres coses. A veure, nosaltres creiem, d'entrada, nosaltres pensem que cultura no és solament, que també ho és, un espai de festa o, o una reivindicació, un espai d'identitat cultural i d'identitat local. Nosaltres creiem que cultura, tia, que Tiana té les condicions bones perquè faci, perquè cultura sigui també un motor de generació de riquesa, tan important com podria ser tenir una empresa, tan important com podria ser el comerç. Per tant, si sempre s'ha dit que Tiana podia ser una vila d'art i cultura, fem que realment sigui Tiana una vila d'art i cultura, però que sigui capaç de generar ocupació, que sigui capaç de generar riquesa, que sigui capaç també de, de crear fins i tot nous cicles formatius o cicles formatius especialitzats, per exemple en les arts del circ, tenint en compte aquí tenim una tradició consolidada de l'un nostres pallasso. Per tant, em dius amb època d'austeritat, bé, si és que si apostem per cultura com una pota de desenvolupament econòmic, generador de riquesa, generador d'ocupació, generador fins i tot segurament de petites empreses, doncs òbviament que hauríem de fer tot el possible perquè el teatre el albènic i perquè altres actuacions en matèria de cultura siguin posicionades amb un primer nivell, no? I aleshores, en aquest sentit, nosaltres apretarem, apostarem, a més de que tenim un magnífic... A, candidat, en la nostra candidatura amb una sèrie d'idees, algunes de les quals tenen cos zero per l'Ajuntament, perquè es tracta més d'imaginació i de ganes i de voluntat. I parlem d'un altre projecte que portem molt de temps parlant aquí, Tiana, com és el Museu de l'Ola que, doncs, bé, molts partits polítics estan dient la no viabilitat de, de tirar davant aquest projecte en aquests temps en els que estem, precisament pel manteniment, no tant per la construcció d'aquest museu, sinó pel manteniment. Quina és la posició del PSC? Bueno, a veure, d'entrada, a bones hores que hi hagi partits polítics que diguin que el manteniment és una, és un, un hàndicap, és un, un inconvenient a l'hora de posar el Museu de l'Ola Anglada en, en funcionament. Nosaltres això ho venim dient des del llarg d'aquests quatre anys, amb la qual cosa doncs, celebro que per fin la resta de partits polítics hagin vist la llum. Això d'entrada. A veure, el Museu de l'Olen és una signatura pendent per Tiana, dubte. Jo crec que el Museu de l'Olen a més, s'hauria de reinventar. S'hauria de reinventar des del punt de vista de que tingui, sí que és veritat, el seu propi centre d'interpretació de l'Olen Glada, en tant en quant hi en una sèrie de, de... és un personatge eh, identificatiu de la nostra vila, però torno a dir el mateix, si volem que cultura sigui una pedra generador d'ocupació, generador de riquesa en el municipi, necessitem que aquest equipament vagi més enllà. Com pot anar més enllà? Doncs posicionant el Museu de l'Alona doncs també un centre de formació d'arts plàstiques, de la il·lustració, amb convenis amb el Museu de, del Còmic i de la Il·lustració de la Badalona, amb convenis amb altres escoles de dibuix i de pintura nacionals o d'àmbit internacional, que facin que, per exemple, doncs, durant una setmana o dues setmanes a l'any... Eh, a l'estiu, per exemple, en doncs aquí es celebrin cursos de formació amb còmic, amb il·lustració, eh, de tal manera que vinguin doncs, estudiants d'arreu d'Espanya, i fins i tot d'àmbit internacional, que es quedin aquí, a la Pere Terres, que consumeixin aquí i que durant dues setmanes tindran els millors professorats de dibuix, de pintura, d'il·lustració, que sigui necessari. Però li estem donant una mica la volta en el projecte. Part Langlada, Anglada, centre la de la però part un equipament generació de, de, de riquesa, d'arts plàstiques, d'il·lustració, de formació, d'oci, de cultura. Parlem de canvis i anem a les files del PSC perquè, com deia al principi, doncs hi ha cares noves, hi ha una re regeneració de la candidatura del PSC. Creu que tants canvis en les cares de cara als ciutadans els podran beneficiar? Mm -hmm. Bé, nosaltres, eh, jo crec que nosaltres tenim un gran potencial, crec que és una candidatura amb un recorregut extraordinari hi ha persones molt ben preparades i amb una joventut suficient perquè tinguin un recorregut important eh, estigui qui estigui al capdavant de la llista, estigui jo o estigui una altra persona és obvi que hi haurà cares que no són conegudes, això sempre passa jo continuo dient de que són cares que pertenen i que sumen les diverses sensibilitats del poble, les diverses suma, les diverses barris, zones del poble tenim persones de la Virreina, tenim persones de a Can Galletà, tenim persones al Centre Poble, tenim persones de tota la vida de Tiana, tenim una persona que ha estat vinculada a Tiana Solidària fins ara, fins al moment actual, i en aquest sentit és bo, doncs home, la ciutadania jutjarà. Jo crec que, a banda de la candidatura, òbviament, aportem un projecte nou, un projecte fresc, renovat, i que crec que, sens dubte, fa falta un canvi a Tiana, i sobretot una nova manera de fer la política a Tiana. És a dir, que aquests canvis dins de les files socialistes creuen que poden beneficiar també les relacions amb la resta de petits sí polítics? Sens dubte. Mira, uh, a mi quan sempre em pregunten els eixos que tenim d'actuació en el nostre programa municipal, que aquí també han sortit, però no d'una manera així tan potser sistemàtica, sempre dic que hi ha quatre eixos fonamentals. Un és l'economia i desenvolupament econòmic, l'altre és, òbviament, el viure a Tiana, amb tot el desplegament de serveis, uh, de serveis, al servei de les persones, no al revés, no? que a vegades sembla que escrivin els serveis perquè s'han de crear. No, no, no, perdona, són les persones que necessiten els serveis. El tercer seria, per tant, urbanisme i sostenibilitat, però el quart és, per nosaltres, importantíssim i per nosaltres no és menor, és justament un altre estil, una altra manera de fer política atiana, amb un ajuntament solvent, eficaç, eficient, transparent, crec que això és importantíssim, transparent, participatiu, creiem que el tema de la transparència i la participació s'ha deixat de banda d'una manera total al llarg d'aquests quatre anys i, sobretot, molt proper i molt còmplice amb la ciutadania, perquè justament en moments en què no es podran fer grans inversions perquè les restriccions econòmiques seran molt fortes, s'hauran de posar en valor altres valors, valga la redundància, com són la complicitat, com són la proximitat, com és el diàleg, com és la participació. Per això nosaltres també oferim en el nostre programa electoral eh, un programa específic que es diu més com programa serà una manera de treballar que es diu l'alcaldia a prop teu en el qual en aquest cas l'alcaldessa la, es anirà desplaçant per tots els barris cada mes eh, durant una setmana farà vida amb els veïns i les veïnes a casa seva, en els equipaments dinarà amb els veïns i les veïnes si volen, òbviament, es prendrà un cafè amb els veïns i les veïnes, estarà a l'escorxador si es cau, etcètera, estarà els també ens educatiu si es cau eh, per anar sobretot doncs, no perdre mai aquesta proximitat que jo crec que el dia a dia i el carrer és el, el que fa que estiguis a les preocupacions de tota la ciutadania tiana. I crec que serà possible que tots els partits polítics de tiana actuals puguin treballar a la una per tirar endavant el poble deixant enrere doncs, diferències i aquelles picabaralles que, que han marcat a vegades l'agenda política? Bé, bueno, ho hem d'intentar. Si més no, nosaltres som els primers que hem fet les postes de canviar el cap de llista i una candidatura bastant forta. Som els únics. En aquest sentit, jo crec que no solament ho hem d'intentar, sinó que és la nostra disponibilitat i cada més, nosaltres ho hem demostrat amb un fet, com és el canvi d'un número 8 d'una candidatura renovada. Anem a parlar també d'altres qüestions relacionades uh, amb joventut com és el tema del, dels esports perquè en l'última candidatura, en l'últim 4 uh, anys més o menys, doncs uh, han crescut el nombre d'esports que es practiquen a la vila Quina és la línia a seguir des del punt de vista socialista? No, la línia a seguir és continuar donant suport a les entitats esportives de Tiana especialment aquelles entitats esportives que necessiten d'un manteniment de les instal·lacions en el poli esportiu que hi ha algunes instal·lacions que estan força malmeses i algunes que concretament necessiten cada quatre anys vull dir, no, no és que tingui que coincidim una legislatura heu eh? dir que necessiten una, un manteniment també curat com és el, és el cas de la gespa. Nosaltres, en aquest sentit volem continuar donant eh, donant suport eh, super, suport econòmic, suport tècnic a les entitats, això per una banda eh, creiem apostem molt amb en l'envelliment actiu de les persones grans a través de a través de diversos programes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa el cost per l'Ajuntament és pràcticament mínim mínim, el cicle passejades en el qual la, la Diputació posa al teu abast un autobús justament d'aquí Tiana, de les persones grans amb eh, un poble determinat on hi ha una sèrie de circuits de, ja fets i comencen a fer una passejada apostem per crear la nit de l'esport la nit de l'esport amb totes les entitats amb totes les entitats, creiem que això també farà cohesió amb totes les, les entitats i sobretot també apostem per fórmules de cooperació amb clubs de referència per tal d'aconseguir major equipament i major eh, equipaments o elements de, o elements de materials d'equipament esportiu, des de samarretes fins a, a copes, a... i apostem no només amb l'esport sinó amb la resta també de polítiques, donat que hi haurà pocs recursos, eh, amb la cooperació pública-privada. Jo crec que en aquest sentit, doncs, amb club de referències amb empreses de referència de fora de Tiana vinculades a l'esport, doncs, creiem que ens en sortiran prou bé. Bé, uh, estem a la recta final d'aquesta entrevista i doncs primer preguntar-li quin és el seu principal objectiu de aquestes eleccions, que suposo que és recuperar l'alcaldia, però però vaja en nombre de regidors i com preveu una mica com anirà la cosa i pactes sobretot també després. A veure, nosaltres estem... Nosaltres, eh, òbviament, el nostre objectiu és recuperar l'alcaldia. Amb tota la prudència, eh, jo manifesto que m'agradaria aconseguir els cinc regidors que tenim actualment. Penso que és una aposta prudent, i la dic així de manera franca, totalment franca, no me n'amago, prudent tenint en compte que hem fet una, una, una valentia al canviar el número 1 amb un Ferran Vall d'Espinós, alcalde de 12 anys, doncs amb un Ester Pujol eh, i, a més, dona, no? Aleshores, això per una banda, nosaltres estem oberts en el diàleg, jo crec que hi ha alguns aspectes que s'han començat ja a notar, eh, no solament respecte a la col·laboració amb altres partits polítics, sinó amb la manera de com ens estem tractant, etc. Jo el que sí que voldria dir és de que, Tiana, jo ho vaig dir en el seu dia, en el dia de la presentació de la candidatura a la gran festa de Can Parxet, de que Tiana agrada i Tiana enamora. Això m'ho diuen les persones nouvingudes que venen a viure aquí a Tiana, que han vingut al 2006, al 2007, que estan venint ara, i que potser després d'un any d'adaptació s'hi troben molt a gust. Nosaltres creiem que, a part de trobar-s'hi gust, hem d'anar més enllà. No ens podem conformar en que tothom s'hi trobi gust, sinó que s'ha de trobar gust, has de gaudir, has de treballar i has de tenir una sèrie de condicions per que tothom, totes les persones, puguin desenvolupar el seu projecte de vida, personal, professional, familiar, amb les millors condicions possibles. I aquesta seria realment el meu objectiu, que tothom aquí, Tiana, pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb les millors condicions possibles. Doncs, Esther Pujol, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.